Taina Olmazului, scenariu de Angel Trandafir. Aceasta e o întâmplare dintr-un veac îndepărtat. O întâmplare măruntă pe care hrisoarele nu o cuprind în firele lor îngălbenite, dar pe care, iată, și-o amintește bine legenda. O întâmplare măruntă, am spus, nici vorbă, câte vreme multe asemenea ei s-au petrecut pe lume în scurgerea necontenită a anilor, fără ca nimeni să le bage în seamă. Și dacă aceasta a scăpat totuși uitării, se cuvine să ne gândim mai îndelung la tâlcul ei înțelept, la însemnătatea pe care, uneori, și întâmplarea cea măruntă o are în viața oamenilor. Către sfârșitul celui de-al 14-lea veac, la curtea domnească a Sucevei, o tulburare nelămurită se-i ca din senin, vădindu-se pe fețele voievodului și sfetnicilor și deopotrivă pe ale slujitorilor de rând. Ce zici, postelice, Ce se întâmplă cu Maria sa? Că de la o vreme nu mai are astâmpă, parcă-i tot plouă și-i ninge. Ce-o fi având? Băi, nu știu ce să spun, vornice. Văd și eu cum vedeți și domniile voastre. Sunt la fel de îngrijorat, dar mai departe... Dar trebuie să știi că dar zi și noapte în preajma Mariei sale. Sunt hatmane, dar degeaba, Maria sa nu se mai sfătuiește cu nimeni, ci nici cu mine, tace și iar tace și hmm. la urmă, dacă îl întreb ceva, zice fă cum crezi că-i mai bine postenge și iar tace. <ră> Poate că-o fi ceva cu doamna. Dar știu eu, Maria sa, să trăiești, Bine v-am găsit, băiat dumneavoastră. Dar ce asta? Ați venit cu toții? Ce s-a întâmplat? E țara în primejdie? Orice. Nu, Măria ta. Prin grijă și străguința Măriei tale, țara se află în bună pace, dar... Ah, dar ce? Ai spune, nu te opri. Nu mă oprez, Măria ta, că de aceea am și venit cu toții, așa cum ne vezi. Ah, vorbește așadar pentru toți, vornice. Pentru toți, Măria ta. Eh, atunci s-auzim. Ne-ai întrebat, Măria ta, dacă țara este în primejdie. Ei bine, țara este în bună pace, dar în primejdie este Măria ta. Ah! e vorba de mine? În Întocmai de Măria ta. Pentru că Măria ta împreună cu noi și cu toți ceilalți suntem țara. Și una fără alta nu se poate. Am venit să aflăm ce griji frământă cugetul Mării ta. Vreți să mă spovediți de Măria ta? Ia că Sfinția sa a e aici. Ce ai nevoie de Sfinția sa? Voi nu știți? Vedeți? Mi-a albit părul. Am început să îmbătrânesc. O, de, Maria. Și n-am nicio nădejde să am și un fecior căruia să-i las moștenire tronul. E, dar are Măria ta două crăiese. Și oricând le poate mări ta să dobândească un ginere vrednic și de Nu, vornice! Nu. Eu vreau moștenitor din sângele meu, nu străin. Dacă Doamna nu mi-a duce nici a treia oară un cocon, Mă bat gândurile s-o trimit înapoi la tatăl său. Nu, no, să nu faci una ca asta, Maria. ta. Craiul Brancoviș s-ar mâni cumplit. Ar fi război și puschiire. Am luptat împreună împotriva Turcului. Cum să ne ucidem frate pe frate? Nu se poate, măria mă vezi, catmane! aici e greul. De aceea mă frământ eu ziua și noaptea. Ce să fac? Ce să fac? Să mai așteptăm, Măria ta, poate că în ceasul al 12-lea ne a venit și gândul îl bun. Păi ne Săratie. ce te a făcut? Nimic, dinco nimic. Ceea ce voiește, fodă, nu e cu putință. Dar voi cum vine asta? Măria sa poate porunci orice? Poate porunci aici pe pământ, dar nu în cer. De ce caută Maria sa în cer? Ce a murit? N-a murit, dar cu porunca lui are să moare pe alții. A poruncit Doamnei de Spina să-i facă un cocon, ca altfel o lasă. Ale, bărbate! Dar eu știam pe Maria sa om cu chipzuală. Cum poate hotărâi el așa ceva? Asta-i cu putință cât e el de voievod. Și doamna, ce zice? Ce să zic, oftează și plânge toată ziua. Apoi stai, că dacă-i vorba așa, ea cam umblă mie niște gărgăuni prin cap și am să-i scape amândoi. Măi, femeie, nu-ți primești de capul. Capul, eu știu, nu fi presundi el prea mult, dar pentru liniște voi rodului și a țării, e te la treburile tale. Bine încât. Nanachira! Nanachira, unde e? Poruncește. Asculte-n A ah. oh. Ai înțeles? Bine, poruncește să vină Radvanul. Maria, ta doamna nu voiește să vadă pe nimeni. Pe mine, are să mă primească? Mm. Spune-i că aduc leacul ce l-așteptat și alinarea mecanilor. Mm. Bine, mă duc. Poftește, jupuneasă. Maria, ta. Vor încerca să-i Știu că te pricep la multe și toată lumea te laudă. Dar ce leac poți aduce acum necazurilor mele? Nu-i vorba de leacuri, Maria. Ta ci de-o faptă pe care o pot să vârșim numai eu și care vă aduce alinarea Măriei tale și bucuria vodului nostru. Poruncește să rămânem singure. Ieșiți, dragile mele! Da, Ieșiți! Da. Câte zile mai are Măria ta până la soroc? Cam 10 zile sau... cam așa ceva. De azi, în 10 zile sau 11 sau 8, ori 9, cât ori mai fi până la soroc, eu am să rămân aici lângă Maria ta să te îngrijesc, cum știu eu. Poruncește femeilor de casă să treacă toate sub ascultarea mea și făgăduiesc ca ai să naști un băiat. Vorniceasa, oh, ești vrăjitoare. Se zice că sunt mărieta, ta și te poftesc să crezi în farmecile mele că eu pentru asta îmi pun capul chezaș. Atunci mă dau în mâinile tale să faci cum știi. Îngădui acum să mă repet până acasă să-mi aduc buruienele de leac și toate celelalte de trebuință. Nanachiru, ce-ai făcut? Măria sa doamna mai are până la soroc cam 10 zile. Hai găsit ceva? Ai sufletele Am Am dibuit patru-cinci femei, dar eu zic că Maria, femeia starului pădurarilor, este tocmai aceea care ne trebuie. i am bărbatul, e singură și nu o să vrem nimeni, nu? Și zilele? Se potrivesc, Nu, oră, ce? Vine cine? Să nu te mai miști acolo! Cum Știi de Maria din pădure a născut pe înserate un băiat, iar doamna mai spre ziua tot o fată. Așa că nana Kira gonind cu rătvanul ei ca o nălucă, a avut vreme să vină la curte și să schimbe copiii și nimeni să nu afle nimic. Voivodul și boierii așteptau cu nerăbdare să afle dacă noul născut care țipa de zor era băiat orifată. Dar sa n-a deschis până când nu și-au isprăvit ea cu nana Kira de scântecul. Auziți, boieri! Mă duc să văd, că nu mai am stare. Ușa e de doar. Deschide-vă-ți Un bob zăbavă, Maria ta! Nu se gade să intre bărbații așa. Acum și acum și deschid. Nu ne-a pe noi femeile să intrăm. Iată-l pe urmașul Mărie tale în scaunul Moldovei. să străiască! Băiat, bădniceasa. Băiat, Mulțumesc, doamnei mele, și fie, Iaca, ține de la mine funga asta cu caur. Ba, noi premiu, măria Că aur am și eu și mă tem să nu amestec al meu. Eu vreau de la măria un semn la care să mă uit cu drag toată viața. Atunci cere, că acum îți dau orice. Are măria la gât. Un lănţişor cu o de olmaz, pe-acela mi dea. Ha, Poftim. dea. Poftim! Dăruiţă-ţi fie! Nu întreg Maria ta, Ce numai jumătate. Jumătatea cealaltă se rămână în păstrarea Mariei tale. Eee, dar chisnovată mai eşti Bine, fie pe voia ta. Chemați Chemaţi făurarul! ai linca cu Nana Chira S-au dus apoi la casa Mariei din pădure, au botezat copila cu numele de Ilincuța și i-au adus daruri bogate. Pe urmă veneau din când în când și rămâneau o vreme la casa din pădure unde o învățau pe Ilincuța câte toate pe care trebuie să le știe o domniță. Iar voievodul l-a numit pe coconul său Alexandru și vremea a început să-și depene firele zilelor și nopților până s-au scurs 18 ani. Ce s-aude voieri dumneavoastră? Încălăresc de la hotare, Maria ta. Vine mâncând pământul. Să trăiești, Maria ta. Tatarii, au năvărit tatarii. Cine de-a trebuit s Domnia sa pârcă la Sunt mulți oștene. Ca frunza și ca iarba, Maria ta. Și cine-i mână-mi place? Ca Maria. ta. e oștean cumplit. Gatmane! Poruncește-te strângerea oștii și ai grijă de toate. Asta da e Mariata! Da-ți acestui vrednic, răzești-o ulcică cu vin. Și aveți grijă de el. Să trăiești, Mariata! Unde este fiul meu? Aici, Mariata! Tu ai să rămâi, să domnești în locul o. meu, până mă întorc. Nu rămân, Mariata! Cum? Locul meu e la hotarele țării, în luptă, lângă tine. Îmi calci porunca? Nu, tată! Dar mama a dat scăimei și chiar Maria ta m-a învățat că atunci când vălăți dușmanii, locul nostru e acolo în luptă, nu aici pe tron. Oh, fiune, fiune. Ai dreptate, așa este. Dar dacă suntem biuiți și pierim amândoi, murim pentru țara noastră, Maria ta. Uite acolo, în sare, se văd dușmanii. Sunt mulți. Dar e bine că noi am ajuns pe dealurile astea înaintea lor. – Atmane, da, Maria – soștile, Da, În partea asta să stea postainicul Bodea. – Am înțeles, doamne. Dincolo, după piscul acela, vornicul mărza, cu arcașii lui. Da. Dincolo, spătarul trandafir cu călăreții. Da. La mijloc... Aici... aici e locul cel mai bun pentru noi. Dar și cel mai primejdios. Aici ar să stau eu cu ghiogarii mei, ta. Nu, fiule, nu! Tu să stai cu mine în partea cealaltă. Aici trebuie un om de de învățat cu bătăliile. Eu, Măriata. Domnia ta, hatmane, cu grosul oști. Dacă dușmanii fac greșeala să intre în vâlceau asta, îi prăpădești. Dacă să rămână acolo unde se văd pe muchea dealului, are să fie greu de noi. Bagă de seamă. Eu mă duc să le stau în față. Să treci, Măriata. Ei, băgălate! Ne trepădez Maria ta! Gazibei nu s-a clătit de pe de darului. Ce facem? Tată! Mă duc eu cu mei să-l urnesc de acolo. Acolo e am morții, fiule! Acolo e neatârnarea țării, Maria ta! Mă duc! Cine vrea să moară cu mine pentru țară? Noi! Noi! Noi! Noi! Stați! stați nu trebuie să moriți! Țara are nevoie de voi! Dați un iureș și veniți înapoi în Guanamare! Dacă se repede după voi, sunt pierduți! Îi nimicește manul Gazi Bey l-a zărit pe coponul domnesc și s-a luat după el să-l prindă. Dar Hatmanul Iurașcu i-a făiat calea, l-a îngrămădit în sămtoarea bălcelei și lupta a fost complicită. Pâlpurile tăterești au fost nimicite. Cât a mai rămas în frunte cu Hanul, au fost gonite până la hotarele țării și mai departe. Maria și Irincuța au ieșit înspăimântate la marginea pădurii. eu iau, mamă. toți morți? Morți, fata mea. Da poate vor mai fi trăind câte unul. Hai, hai să căutăm. Ori frică. frică. Da. Ce dacă suntem femei? Ce săraci picioare. Maria și Irincuța. Au găsit pe câmpul de bătălie doi oșteni plini de răni, dar care mai trăiau încă, și i-au târât până la casa lor din pădure. O, viață oamenii! Pe ăsta, bătrân, hai să-l așezăm pe lavită. așa. Și pe cel tânăr, aici, aici, pe prismic. Hai așa. Așa. Așa. Ușor, ușor. Ușor. Tăulcica aceea. Da. Aceea cu pojarniță, să ne ung și, și scoate sul de pânză. Aleargă și adu niște frunze de mentă să le fac o băutură tare. Da. hai, aleargă, în dată, Caută și foi de patlagină să le oblojim rănile. Atmanul Hatmanul Iurașcu, după ce l-a gonit pe Gazi bei până în îndepărtarea zărilor, s-a întors înapoi pe câmpul de luptă. Acolo a aflat că voievodul și coconul său căzuseră în bătălie. Nu trebuie, Hatmane, să te repezi după dușmani și să-i părăsești pe Maria sa și pe Cocon. Acum, ce ne facem? Ba repeza la asta ne-a dus izbânda, vornice. Că s-au bulucit tot să-l prindă pe Maria sa și pe Cocon și au lăsat descoperită partea aceea unde am năvălit eu și am nimicit. Am văzut, Hatmane, am văzut. Ești toștă vrednic, să dar... Rămoșii noștri și chiar Maria sa ne-au învățat că un voivot poate să moară dacă prin moartea lui aduce izbânda în luptă și ne-a țării. Când am vrut să-i vin în ajutor, Arăgni la mine, nu te întoarce, Hatmane! Nu te întoarce! Pe ei! Dar parcă nu-mi vine a crede că sunt morți. Când poți, plin de răpi și de vădăuni. Poate sunt răniți și stau ascunși pe undeva. Să-i mai căutăm! Să-i mai căutăm, Hatmane! Să-i mai căutăm! Vii sau morți, trebuie să-i găsim. Voievodul și cuconul Alexandru s-au împotrivit multă vreme durerilor pricinuite de rănile cele grele. Voievodul striga noaptea prin somn, Nu te întoarce, Hatmane, nu te întoarce. Iar cuconul Alexandru striga și el, Pe ei, fraților, nu vă lăsați! Curând, au prins a se și, într-o dimineață, când a deschis mai bine ochii, coconului domnesc i s-a aprins în piept o rană și mai adâncă când a văzut-o pe Ilincuța. Oh. Cum te cheamă, fată frumoasă? Ilincuta Oștene, dar pe tine. Pe mine, Alexandru. Cât de frumoasă mai ești, Ilincuta. <laughs> Ei, Oștene, nu-ți mai râde de mine. Sunt și eu acolo, o fată sărmană. Cât de sărmană, nu știu. Dar cât de frumoasă văd. Da, daci, daci că vine mucă. Hei, cum o mai duci Oștene? Bine, măicuță, bine. borânile voastre se vede treaba, au făcut minuni. Nici nu știu cum o să-ți mulțumim. <gri> păi cât despre mulțumire să taci, flăcăule. Că așa mi-a spus și cel bătrân. M-a îmbiat chiar cu pungă cu aur, dar i-am retezat-o să fie de învățătură. Ce oștene, vrei să mă plătești? De ce aici la mine, han Mă ajută pe omenie, nu pe plată. Că am apucat de la bătrânii noștri, Să dăm o mână de ajutor celui care are nevoie, nu? Și ce a zis Oșteanul cel Bătrân? Pe ce era să zic? Întâi s-a uitat un la mine, pe mă... a început a râde și el și gata. Măicuță Mărie, să știi că Oșteanul cel Bătrân este... este un mare capitan de oaste. Biruit, maria ta. Am biruit, am biruit! Am am rămas? Destui, măriata, destui, cât să nu mai puteți alți vrăjmași! În amintirea celor căzuți, o să ridicăm aici la cași de închinăciune, ca să nu-i uite neam de neamul vostru. Valea, câmpia și pădurea, să fie Danie, Mariei și copilei sale, Ilincuța, oh. care s-au îngrijit cu sârg de rănile noastre. Maria ta! Maria să nu spui că nu primești cum ai făcut cu punga cu aur, că-ți stai capul! Eu, Maria ta, eu am vrut numai să cer să îngăduie Maria să-i sărut mâna și, și să mă ierte, că eu nu am știut cine ești să trăiești, Maria ta! Ilincuță, vină! Da, vina! Vino de sărută mâna Măriei sale și, și mulțumește-i pentru Daniel că atare să fie despre Eu, mamuca. Da. păi dacă e Măria sa, cum o să îndrăznesc eu să... Știu, știu, știu, știu, știu. am băgat de seama. Tu ai vrea să-l săruți pe coconul nostru, Alexandru, nu-i așa? Eh, eh, atunci sărută-mă pe mine și gata. nu stai. Ce la gât? O piatră de olmaz, Măriata, dar e numai jumătate. O piatră de olmaz? Da. Numai jumătate? De unde o ai? Cine ți-a dat-o? Spune de grabă! Nănașa mea, când m-a botezat. Nănașa ta cum o cheamă? Cine-i nănașa ta? Vorniceasa Ilinca. Cum? Vorniceasa Ilinca? Dar măria se Măriata? dă ți o ta. cu apă. M m m m Vornice mărza, alergă ca vântul și ca gândul și într-o clipită să-mi aduci aici pe vorniceasa ta Alerg, mărie ta S-a întâmplat ceva rău, tată? Nu, nu știu încă, dar s-ar putea să se întâmple Ce ar putea să însemne asta, mămâncă? Adică, măria ta! Adineori ori părea bucuros strașnic, acum ochii scapără de supărare. Păi, știu și eu, fata mea, Adineori mine o așa când o veni încoace. Părăcăciune, măria ta, și aștept porunga. Poruncă? să meșteră în farmece și vrăjitorii? nu cer iertare pentru ce-ai făcut, cum ai îndrăsnit să-mi străinezi piața de olmaz pe care ți-am dat-o? Am dat o am să stai capul. ta l el, Maria ta. Dar să știi, măria ta, mm? că nu te-am înșelat cu vrăjile mele. <laughs> Vroia măria ta ca doamna să aducă pe lume un fecior? Făcior i-a adus. Vitează ca toți mușatinii. Și curat ca o lacrimă. Ori zice Maria ta, că nu-i așa. Ba. Ba nu zic. Da. Mai știe cineva ce ai făcut. Știa, Ana, Kira. Dar a murit Maria ta. Iar eu sunt bătrână. Am să uit și eu, acușacuș. Acuș. Dar altcineva. Maria, doamna Despina, Vornicul? Nimeni, Maria ta. Pământul. Ah. Mește l dar tot am să te pedepsesc. Vornice! orunca Maria ta! Ia-o pe vorniceasa ta, pe jupâneasa Maria și pe Ilincuța și duceți-vă la curțile voastre. Peste două săptămâni să vă înfățișați la domnie ca să fiți nași coconului nostru Alexandru, cu fina voastră domnița Ilincuța. Voruncesc să se înceapă tot acum pregătirile de nuntă. Am zis. Da, ce a fost asta nanașă dragă? Puterea pietrei de ulmaz. Cine o poartă la gâtă aduce noroc? Ce crezi lumea ta? Ați ascultat Taina Olmazului, scenariu de Angel Trandafir.